Мабуть, це і заважало нам створити власну державу, подібну до сусідніх. Сьогодні інші часи. Релігійна свідомість поступилася раціоналізмові, а демократичний парламентаризм довів історичну обмеженість монаршої сваволі та олігархічної форми державного правління. Отже, Україна отримує так довго жадану можливість привести у відповідність організаційні форми політичного життя до національного характеру свого народу. На порядку денному стоїть побудова суверенної держави, що відповідала б традиційним уявленням українців про волю, правду, долю. Воля – іманентна особистості, яка принципово не може розчинитися у спільці з її культом спільності. Тому українська воля аж ніяк не вичерпується волею приєднання до спілки, де патріарх або ж олігархічна верхівка, ніби усвідомлюючи необхідність, веде до окресленої мети, а на ділі здійснює економічне і політичне панування. Особиста воля – це воля для мене і тепер. Це воля максимального самовияву і самореалізації на основі трудової етики, високої працездатності у галузі спорідненої діяльності і відповідальності за її результати. До речі, як нам здається, в особі Сахарова, як і всіх в'язнів сумління, нарешті було доведено, що в колективістському му столітті не колектив, яким би він не був, патріархально-общинним, соціалістично-масовим, чи то опозиційно-з'єднаним, Є центром історичного процесу, а саме одинока людська особистість, що кидає виклик віку та князям його і простягує руку людям та відкриває їм серце. Сенс політичної боротьби не в нагальній або майбутній перемозі, а в сьогоденному самостоянні відповідно до власних переконань, що є умовою як самоповаги, так і поваги до іншого». «Благовійно бережу в душі шляхетний образ Месії Свободи Андрія Сахарова», пише колишній український політв'язин Євген Пронюк. Правда об'єднує істину і справедливість. Соціальна справедливість за традиційним уявленням українців не має нічого спільного з довічним руїнням у межах общини роду, того селянського Всесвіту, що виступає панацеєю від космополітичного інтелігентського життя, від несправедливого соціального прогресу, що виправдовує соціалістичний світоустрій у його нібито вічно російському варіанті з центральною ідеєю рівного розподілу, котра відповідає справедливості православ'я». Це твердження не є беззаперечним, бо, по-перше, виключає досвід Російської півночі, Донського, Терського, Яєцького, Сибірського козацтва, Столипінський проекти земельних реформ тощо, а по-друге, ігнорує загальновідомий факт – православне християнство обернене тільки до особистості і лише через неї в ідеалі до собору особистостей. Комуністична риторика на тему справедливості, що її зведено виключно до розподільчої функції планової економіки, яка має, мовляв, на відсотковій основі рівно поділити знання, блага, прибутки, апелює до національної свідомості росіян з її колективістським підґрунтям. Але й тут має досить сумнівний успіх. Для України ж вона й зовсім чужа. Ніколи тут не панувала ілюзія, Нібито всі покликані у цей світ для отримання рівної долі щастя. Що біля керма влади мають бути не багаті й компетентні, а бідні й справедливі. Що мета суспільства – недопомога нужденним через систему оподаткування і фондів, а відмова від майнового розшарування і пропаганда всезагальної рівності у рабстві. І так далі. Ніколи на Україні Справедливість не сприймалася як рівний розподіл керманичам, набутих колективом достатків. Справедливість – це лише рівність синів єдиної матері України, тобто рівні соціально-правові умови для кожного, хто починає життя».